ولی ختمناه علی قلوبهم مور ولګی الله پرنو حق ورته ندی وعلى سمهم او ګونو باندې ناوړي وعلى ظالم مشا اپردو قصور وې دی دي ا دې لري اذاب دی امور مور معنی من کړي او تفصیلا یعنی د ګناونو کول کول هغه ګناونو د چا شو چې چا شو نو هغه غوناو نه پسند دیوالو وردیرا اوس که تده ت بیان کین نو حق پر ته نظر نکېږي نو د سبب د پیدا کولې سبب د پیدا کولو صدا الله ورکړه داړنګې قران نه باندې تقتیزه چې قران باندې لشه نو د وګوري کې ګوتې ورته نو دې تښتې دو نو نتیجه دې ته کې اوس قرآن ته وګورنی دي او سوره اعراف کې الله بیان کوي د زړه څخه خلقو آیت یو سل یو کومه جا نه هم سپارا ولقد درانا لجحنم کثیرم من الجنوالین ما پیدا کړی دي جانم لراټل په نړیونو باندې نو ختایسي دي لهم قلوب لايقون بیا د دې جهنمیا نو نو چې په قرآن نه پېږي ولهم اعین ین لا یقرون بها وستر قران نوری ولهم اذان ین لا يسمون بها اولئک گلنا بل هم ذل بل هم ازر ذکرال کہ دنګور لوکه ما فهم نور کرے ادله سر دین که ما فام ورکیو د قران نه مخالو اولئک هم الغافلون عادی ما سر دینه انکه فام ورکړیو عقل مې ورکړیو لکن سراد عقلانه دای د الله دی کتاب نه واختل دا الله دی کتاب نه واو او عادی منزل ته ور رسیدل کی اوس دای نه پوی دی دالنجي سوره نهل کې اخیری آیتونه دی یو سره ته اولایک الذین ذالک بینهم اصحاب الحیات الدنيا د دنیا غره کړه علالآخرة و بیاند آخرت اولائک الذین تبع اللہ علا قلوبهم التدخط من من تبعا کی اولائک الذین تبع الله علا قلوبهم و سمم اقصارهم اللہ تبع محر و آلده قلوبهم و سمم و اولائک هم الغافلون ادیو بی غبرہ داللہ کتاب نخ라이 کتابنه میخبرم سبب دیسو نخ라이 د کتابنه وی خبره دا رنگی صورت کاف کې آیت تطیشتم وانا تو ته منا فلنا قلبه الذکرنا و تباواه ممن تداغاچا چې غافل کړې من زه دا د خپل کتاب دې کتاب نه من غافل کړي سم نه همه خیاړو واړو ندی منظر تراره چې اوس دغه زړه غفلت شو وجعنا الا قلوبهم اكنتنه يفقهوا ورپسې را دي اما په شنو باندې پرده راوسته نکوې قرآن اما نه په پرده راوستا وجعنا الا قلوبهم فكنتنه يفقهوا وفي اذانهم وقرا وګون می ولدران کړو وګون می ولدران کړو اېک پهندو سم امن اظلم من ذکه ابات ربی واردان ظالم دی دا جانا چې د الله پېتا پنور کړي شو مختن اړي ونسي ما قدمت يداه ان جعلنا على قلوبهم كن تنيبوه موږ ورځو پرونه دی باندې پڑدي لپې قرآن ايفه لا يقوه دغه قران مخاڑ وړ او, دو دو او دو دو فی اذان مقرا او غونې دې درانه کتنندې را غاړي اپوې نه پويږي کته په کوشش نه ده نه پي او فی او غونو کې درنواله ده دته غونه درانه شي دي قران ته غوږ ندي صفات د ځخيانو کیتو غوګونه درانه شي او غوګونو باندې دا الله کتاب نه ودی نو موږ دغه ځونه کړی دारणګي سورته حمیم کې وقالو قلوبنا فی اشنته مما تدونا الیه وای دې دغه آیت پنځم سورته حمیم سجده سره سم سپارا وقالو قلوبنا یقینته مما تدونا الیه او فی اذاننا وقونظم کې بوځه موږ نور قرآن زموږ قرآن نور او په اذان نه وقرن وقونظم کې بوځه موږ نه اوري دا د سورته جاسیه دشتو مسفارا ادرشتم من اتق الله او ظله الله على علم خطا کدل را پرای سره دنه قرآن را لګلو الله علم قرآن و القران دنیا کی هو تو پتہ شي بے معنی <تصفح> رنا وا ہوتا په لارونو مونږ دلہ واضلله الله على علم وختم على قلوب سمي وقلبي وجعل على بصری غشاوہ دنه پردی دکږي الله دغه پذر مہر وادهله و سترګو دی, دی. دی پردی او ګن دی درانه صورت <تصفح> محمد ک معنا کئ ام علاقلوبن اقالها د دپورور باندې سلیشتมายه افلا يا تدبرون القران نپويږي په قران ام علاقلوبن اقالها يا دپورون باندې تاله لګي دي دي لکه تاله چولګي نو پورونی دالګي دي دانه کې دوزخ کې شکل جهنم میا نرتاوي شي نو فرشتيبه د تاسو کې سو مولا نور غلته تي او قرآن نور اغلی صورت ملک راضی کلما قلقی فیہا فوجم سالهم خزنتوها علم یادکم ندیر که دو دخ تیارتاوشی نتاپوز بکی دو دو دخ فرشتے علم یادکم ندیر قالو بلا قد جانا ندیر او را اغلی املا نتاسر کر فکذبنا در اجند کمونگ غلرا تورا دکڑیوا وقلنا ما نزل الله من شيء موږ خدای مثال نذرار غري ته ځان نه سوای وقالو لو كننا نسمع هاي هاي ته موږ قرآن ته غوګیته قرآن خلصې شو وقالو لو كننا نسمع او د پارتره قاعده ابي جانم پوکړې وګمې حتا ناقل چې موږ ځان ما کن نافي اصحاب السعيد نه جهنم ته من راتلو هاي هاي قران کولته شه قومنګ اورې دلنه او بیا پم ځان په کډه نو پاترفو بزم بهم فسوقا لاسحاب السير ميقراري په كل جرمك تن الذين كفلوا سواء عليهم <تصح> قران مفسر بعده بعده قران کې کې موضوع کې مداغه زياد وداه تب اوائی که انا معنون زلال آزا تب صرف یا مسئله را بلید آره مسئله چیز شمید آنه تفصیل سره ذکر دید زمان مناظرها بیدا تیان و سره مجرپی که مشنر مختی سلیل شکاله که گید مناظرها ختمشو عقیدت خطونه اوکرو جدا دیدی سوی دارشتی آئید آخیر سوال دیسی تا ورته کوم یو صالح ته چا مانه ته د قران نه کوي ځکه هغه به موږ کولی خان دي ادم غو بي دي ته نماز ته دي سي وي ما ورته مې قران وای چې ته با سوره تبقره اوله سي پاره کې وای ربنا وبصي من انفسهم الله پیغمبر راولي کې يتلو دیمه سي پاره کې امیانو اميار ته پیغمبر را ولګه تقدمن الله وعلى المؤمنين احسان مي کو په مؤمنان اميانو باندې ارو باندې چې قران ورته وای پیغمبر ته وای ال هادي سبيلي ادو الى الله اعلان کو دغه قران ته وای پیغمبر ته وای قصص کې وانتلو القران کارب استادای قران وخه جمعه کې وای والذي بعث في الامين رسولا اخرين منهم لما يلقوا اربو اجمتای پیغمبر لګي چې قران خو د مې دا ټولای کنه وای چې قران خوای قران خوای اته مې شهم ما ته چې قران مخای دا زمایږ کوی مونږ نه ته تاسو وای دی او منکرشی نو کاپی نه دغه دا ای ته نه داس جوړو ته باید قران دل نه لید چې چې مسله موږ وایو مکه توحید مسله ورو قران از تبایی جو رفید دیوی قرآن دغس راید کرده ویسی کاما مسئلہ مگوی باید نباید اتون و مصرصد شروعی کنید دیوی توری و خان و اسمرد افاید با خید آقا خان ویرس ایب زخم مسلمان شما ننو ما خدا سو قرآن او آرده لی اول مدعو آرده جو مسئلہ شروع کی نو قرآن پر شروع کی تبایی جو دغس راید شروعی اره مسئلہ چه بیان کله دې شروع کې نو یو کله مسلسل شروع کیداسه تبعه قرآن جو رضا څنګه دشه ما خدا سمږي ا دې سیف تا مليانه وای کتاب ته کوئی دې آیت نه کاپیځو بلایو کنه د روز تل ما کافر کوي په قرآن مخه دې دې لږه د جهاد او چې قرآن زنه کې موسم سر ترجمه شروع کړی دي او مطلب نه نه پوکې سر دې ته ډال وای چې بل ز آزاد ځل ته قران ځني کی د هرچا مرکز څه ولی کل امه جنعنا منسکن هر قوم له یو مرکز څه کال په کال لته کیږي نو تپبییان نشته نو موجودیان نشته نو مقابله ده چې موږ خوی خیال ته لا نه کیږځو د نورم ده پرم ده غینه نه لیدسم کاغې یوازې ماته راګلې انره په درسواله څوک شهداسي کې وای چې دا ثاني درس مصله بیانو دا کاغې خپلب نه پوي په ټیکې دی هرغه مسله ذهن ته ورګول چې زګې کوي لګي هغه نګور دي دیو ینا هغه یې اسې وختې ولا په سمندي پوښونو کچې قرآن ذکر کړي په هغه مسله ذکر کړي نه قرآن زه وروګورم منګ دې ته دا اصول وایي چې قرآن په یو صورت کې نه دراځي هر صورت کې دراځي کوي ان الذين كفروا سواء عليهم اتيرن يرون مطلب د مطلب ډیوټي فریضه ادا کړه خپل فریضه ادا کړه او دین او 믿 ایمان وساته دې دې داری ختم الله على قلوبهم دا ختم معنا ما کړم و اما داਰੇ ما خپګنو قرآن کې وخلځای تیزان سر ایت ساتا <تصفح> وَلَهُمْ عَضْعَبُ النَظِيمُ حُکمِ سَلَيْكُمُ مومنان, مومنان صفح. تا حُکم ورول اوکانا لما مومنان حُکم او داغی صفات صفات تا مومن پین ذا احکم اسو دنیا او داخر اولا اکا اولا دم من ربیم احکم داخر اولا اکا اولا اکا ملو فلیهون داوین جت دویم افقه مخدومن داغې صفات سو کفر بس کافر دې کافر تقریبا هیڅ استکبار کوي انکار کوي شک کوي نفاق کوي بس مست جو کفر ډکه دای دا صفات بل صفات د قران نه راځ نه پیدل په قران دا قران مستر کې بندور وګونه بندور یو کفر ابل د قران نه حکم یې سره ولهم عذابنا عظیم اديله د عذاب له دی له حکم د دنیا بیان نکړه ځکه د حکم ک بیان کړې وې نو به عام کېږي نو دنیا کې عام عذاب نور نو کی چالو ورکی چالو ورن کی او اخر کې عذاب عام دی دو. دوی جنا عذاب یې دی د دنیا عالته بیان نکړه ځکه بعض کافرانو د دنیا کې حالت ولې تر مګه ابادله تنخاوت لیکن عذاب د اخرت عام ورکي مطلب دا ده دنیا کې پریخو چې مزه یې کوي دا کافر دا د قران نه منکور د امي دنیا کې پریخو ولهم عذاب ندیم اخاص د خلق لرا کوم خلق لچ ځانې په قران نه کو کرے کوم خلق لرا چې کووري کډهو دیلې د عذاب دوی موضوعونه لې دا غټل ذکر کړی د موضوعونه لې دي تدعب بياند مغضوبنا له همد الزيّم جامد <تصفيق> واخر <واقع> دعوانا في <تصفيق> وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلقوا وإذا لقوا الذين آمنوا وإذا قيل لهم آمنوا كما من الناس قالوا أنهم من كما آمن الصفاء ألا إنهم الصفاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خلوا إلى شهادهم قالوا إن معكم إنما أعكم إنما نهنم استاذئون الله يستاذئ بهم ويمدهم في تغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الظلالة بالهدافة ما ربيح التجارتهم وما كانوا مهتدين مسلهم كمسل الذي استوقذ نارا فلما أضاء أزماء لو ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبسرون فَمَن بُكْمُنَعِمٍ لا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ مقصد لإثبات تسلور مقاصد دي او سلور دی مندرجن زکه دا اتمه قاصد نو بیان کړو چ ټوله امبیال مسالم په دې سلور مقصدونو لګلی شی توحید چې الله یا وال په خپل صفات وکي رسالت چې الله همیشا د مخلوق د قویول لپاره امبیال مسالم علیګل شراقت کتاب چې الله باغیتا حکم ورکو چې دا احکام دي زمانہ پدیده خوشاله ګم ایمان بالآخرت مخه اورسته چې دغه کې به تاسو پېښ دا سلور دي مقاصد مهمه سلور ممیداتو یو jihad دیم مال لګول دریم تنظیم اصلورم اداه په دې صورت کې دا سلور مقاصد توحید رسالت او jihad انفاق مصرفه او ایمان بالاخرت او تصدیق تی کتاب دائی مندرج کری دی پا اول دوارو که او تنظیم او داپ دائی مندرج کری دی پا دویم تی بیا موندی صورت ممیزات بیاں کرو د صورت ربط ما قبل سره ربط کې داون چې فاتحہ ختم شوی و پدر و فرقو یو فرقه و منعومن علیهم ادویم و فرق ذکر و فاتحه که مغضوبن علیهم ادرامه فرقه ذکر وغال لی په دې صورت کې اوله حصہ درسته حصے سره ولګولا رستے حصہ د فاتحه بیان د فرقه سلاسه نو دې صورت کې اوله اې شي کې تفصيل د فرقه سلاسه شروع کو یا قدرت فرقه ته فاتحه کې اولستې صفات دادي زکه شی په صفات په جندې شي د معنا دا قودا خبر نه ده غلطه ده چې تعریف به زاتيات کیږي ابي دې دی سره دې نه نام وای چې د زاتيات په جندل عسیر دي جدا مطلب سره وتی مونږ دې شتای شيږي مونږ اعلان یو ځای تعریف کیږي په زاتياتو ادمین ځای وای زاتيات په جندل عسیرون جدا نو حاصل دته راو چې ایسو کې پورټل اصل کې تعریف کیږي په صفاتو لکه اصولین کې رجل ته یو نو او خدای ته بل نو او صفات بیل بیل دي دا موږ تیربالزات پیژن نو پی په صفات پیژن نو تعریف او صفات کیږي ا د قرانم دا طریقه ده په عام ځایونو کې کی کیو شه بیان نه دغه صفات او کوي منعوم علی بیان ک نو دغه پیزه صفات ذکر کړو چې منعوم علی کې په چا د خو نه نعمت شوی نداغه یو صفت یؤمنون بالغیر دویم یقیمون الصلاة درم من ما رضقناه ینفقون ایمان بالکتب السابق و به حاضر کتاب او پینزم ایمان دا دامن اومن اله امدی ذات خود کافر دا مسلم یو ده نه صفات بلبل دی ذکر مور تمومن واجده پدی صفاتو متحلا شده مزین شده ده بیا بیان وک د کافرو او د کافرو بیان وک چې داینه اسپاب د دا هدایت ختم شي وي په سبب د ګناونو زدی د دا دیغ ګناونو زنګ شوه او پرې پروت ده لنګ د دی اسپاب د فهم ختم شي وي چا ختم کړ د پخپلا اثر الله خوري کې چول لو کور کې اثر الله چول دی یو سڑیورت اللہ اس دنن کی نچاو سو دو خول دانو سو دو فیل دو که کسر دو که داننگی عبو کی ڈوبیدلو طاقت تے یو دریاب تا داننگی نچا ڈوب که پا خول دو پشا داننگی ختم اللہ ندی پھرکی بیان مختصر او او د سو جواتو نا یو دی وجنا چې دی بیمانی دی کفر سرگن دے کارا لے دویم دا چې مومن د دا دای خخ کاری چې دا کافر دی او بی ایمان دی دریم فرقه او شروع را د مظلوم د زال لی د زالین تفصیل کړي دا تفصیل د سوجنه کړي د کافر او بیان صرف دو آیتونه کې وکړه او د دې تفصیل کړي په غنوې کې دا دیو جنہ کړي چې دا فرقان نهت موذره د لپاره د مومن مؤمن دوکد د نه خو جماعت کې بسوس را دنشي منافقان نه جماعت ورتاسنس کی jihad کې به منافقان دنشي نوکل چې jihad د فتی شي نو دیبو تخې وي نو دیبو تختی نو افته په شکاس باندې بدل کی مؤمنان کې با تسلیه تثبت وی نو منافقان کان را دنشي نو چې شو شکونه شوبوي کافر د کار نشي ووله کافر تاسو jihad کې نوږي یاغه په پښتو تفتی او خسته فوجي بچي کا سره و دی. منافق د احکار کوي منافق بل jihad موانه روان شي هغه میدان کې بو یره ډیر لوی طاقت لرونکی افغان به کوونه چونکه دا خطرناک افریقا ده نو دیو جنا د دې تفصیل قرآنی حکیم شروع کوس او بیا نو کو چې دا یو ناقار افریقا ده او طبیر دی را را یعنی کل خلق کاتب نیدی منن ناس او ناس کې علیفلام معرف را را دیر پارا جاقا کم سری دی مومنان نو اغسرو که بازی دا کسان شته <تصفح> چه داغی خلو او داغی در بیل دی. یو صفت ته منافق خلو در بیل دی یقولو آمن و ما هم بی مومنین اصل دارغه چې د منافق یو صفت داره دغه ما صفت ته منافق یقادون الله خیر دال عین په معنا د ټاګه یی دی ته وای چې خارکه یو شو او کې بل یا په قول کې یا په فعل کې نو مخادعه صفت قول مرادی او د فعل مرادی سمونه په خلی وای چې راځه د باسه بومن په کینغه دریاپته غورځه زه دې مرګرم په او سره دوکه کې په فعل کې نو مخاده صفت ته قولون دي او فعل هم دي دیو جنا کله کله صفت قول راشي او کله کله صفت فعل او موږ دا مکه بیان کړو چې د قران دا قاعده ده چې کله معنی متعدد وي نو قران لور دا سراړي چې ټولو لور شي د منافق قولم غلطو زایر زن تا مومن او فیلم غلط تے ندویم صفت تا منافق المخاد آن درم صفت تا منافق ما یشعرون منافق دا دنگر نملان دی شعور وی په زایری حواس پی جندل عقل وی پا انجام پی د دا عقل شعور دا فرق دے عقل پا انجام کوئی او شعور زایر کوئی غایه پارد گرده غایه پا دی نپوی جداو بسل را وقتم غایه بانده بار پروت دی اوڑی نو غایه پا دی نپوی جدا سل او انسان پویگی چې دا بار اولم کور دا چه غاله دا اچه بایکم صاف بایکم خرم بے سو دا دوکان تا اولم تا اولم خرس بایکم نو قرآن دا دین شعور صلب کرده یعنی دا خر نو لاندې لانده زان پا زور دو دسته گرده منافق صفت. سلورم صفات بیماری دو قسمه ده یو بیماری د زړه ده او یو بیماری د بدن ده نور خلق ناجوړه ده د بدن دا منافق ناجوړه ده د زړه دکې د زړه بیماری ده مرض مرز راغله او مرض چا چته به لري نو مرز په تپ کې درې خبرې کوي طبيبان كامل طبيب او ډاکټر حکیم کی وی نوغه پدری و کلام کوي یو پدې کلام کوي چې مریض تا کم مرض راغلي زکه سم راځي پیجن دل د مراد زه ته وای علاج زم د مراد د کم سبب نه راغلي د د مراد د ټيبي دغسل دا د غسل دته څنګه راغلی نو مائر حکیم وای دا د ګرمو یخو بیس کلی نو د باندې ټوخه راغی هغه ټوخه د زیات دورې زیات شو چې په فرصې زخمی شو نو د غسل ورته ولاګی دویم ډاکټر حکیم چې قابلیت وی نو هغه په سبب کلام کوي تا تا دا د مرز څه سبب نه راغلی درم دا غی علاج خید که دا مرض در زراقه کو علاج داده آدیوار ساره درمه لگو درمه کشانس اتا تا مبرتریا اتا تا درمه لگو در در لگو لگو رو سمو گوری درم دا غی علاج خید نو قابل حکیم په دیدره و خبر و کلام خید لا سورتو خید نو اول بدرتو استا دا مرض ده نو بیاو و استا دا مرض ده دن راغ بیا په درته وي استاد مرض اجازه دا دار دي دارنګي مرز د زړه دي دا بي د زړه مريزان دي مرز چې راځي د جسم نو د سلو ورو ته راځي یو مرز راځي د فساد د ميدينه یو سره غوخه مخري ویجو ویجو مخري غوخه رست از میگی او رو جذر از میگی نو چې کم حضم ده نو اغا تلل گواری خروج گواری او چې کم سکیل ده نو اغا تیار شده ده نو ده زک دن پامیده که گرورتی غیلیان شروع شده جوش ذکه چې کم غذا حضم شده اغا تلل گواری خروج گواری او کم غذا چې نه حضم شده نو اغا لار بنده کرده نو دا غلیان شروع کی په بدن کې چې غلیان شروع کی نو غټ ورشي هغه هضم شي او هغه غیر هضم شي غټ ورشي چې غټ ورشي نه د آزادۍ کم دي رګونه کم دي اګه کار پیږي نه یو راځي مرض د فساد دمه دینه او د دې سر د نبی اسلام هغه قول له چې دوه تام په وروډه مجمل حضرت نیو مرض در فساد نرادی دوی مرض در زوف نرادی زوف مانا دا کمیده کمزور دا درون شه خورد سقیل شه خور نو مشین اغا نشی خلپ کوله نو ایره گیره می خویگی بودا ده اگو خو خوری بودا سره ده خوراک دیر کهی نو مشین اغا ازم کوله نشی نو گیره والا کی بودا سره ده چای ډېر اسکلي نه پر دوا خلاص کینو لایا ورته بولل دي حاذاجر اروخي بدسکی زانوې تیر ز حزم نشم کولې زولې وکرم نو دویم مرض د بدن د زوف ناراضي چې کله ماشين کمزور شه او هغه حزم لشي کولې نو مرز پر راغې او دې وي پر څه دلېما استرېما درم راځي د نقصان نه نقصان کمیته وای سمانه د د هغه سلور سیزونه کیدی سودا سفرا دا سلور کې کوم اتبذ کرکای نو دو کې د سودا 카메라 غللې د سفرا 카메라 غللې دی کې بلغم زیاد شو دی بلغم زیاد شو نو بعد انده مون کار نشي کوله د تخلیه کړې نه دا صفائی کړې نه دا نو نقصان دې پدې کې یو اندامي کار شي کولای نو مرض مراد بدن د نقصان نه راځي سلورم د ظلمت تیری نه راځي ظلمت وایي تیارتا د خوراک ډېروک او اغېب خره پیدا کوي ځکه مشین چاليږي نو غاز پیدا کوي نو غا فوخله په عذاب وځي چې کله خوراک ډېر شي نوګه زیاتې نو دی وي په ذرمه تیاره ده په ذرمه تیاره ده ته اصله دوره وړه آره ماشوم وا اچغي والی دې ده مدودی نو دی ماشوم یو به چی کوي دې ده مدودی نو ماشوم ورته لګبد زادل چې دې پرسه دیل کنه هغه وګړي دې پرسه نه ماشوم دار گیده و گیره اوی تب بیت بانی میتیاره ده سلا دی دار خواده پانداده با دی خواده چستا مشین سور گیس پیدا که چه داغی نفوس که دا. نو دا سلور اسپاب دی دمارد یو فساد دویم زوف درم نبسان اثروم ظلمت دارنگه د دا ظلم بیمارین دی سلور نراجی د منافق زوم که بیمار شده نو یاد فسادنا. فساد نه فساد سمانه قرآن از مشرق خبره از مشرق خبره از قرآن و مشرق شرق و از دا اخیده روانه که نو درک رای نو درک رای نو, در نو خدایی ملا نوی سال سنم ده منافق شن دا دتا نقصان لاغی من الفساد چه دو حق زرکنوه چولی حقیم واشو ابا تل مچول یو قابل سره دی باطل ګوری لا غي رد کید د باطل رد نه شو کوله نو نتیداي دا ده چې د اوسګارد ورښ پر صادره منافق ته د نه فق کراغله د ودې زوف نه زوفای د حق د کو په دې کمزورو دلایل ورسرنوم چې رد شوبهات باطله وي مټې شوباته باطله نشي کوله نو اوس دلیل نیولې کتاببي دي ليره دي کتاببي دي تیرا دي دا زوف علم علم کمزور هو جواب کولې نشو نو مراد ضرورت راهه نو وايي چې لنګي دوني بلاد دې سلام سلام کتابونو په اړه باسه لګوري جواب نشو کولې د باطلو کتابونو قتل حرام دي او کهلار کی جواب نشي کولای چې جواب نشي کول نو سره د بدعتانو مشکانو کیدا غوونه غوري او چې ګوري نو قابل عالم ته پیښ کبي چې دا قابل سره وي یو دی یو مولا کتاب راو ودا صاحب دکلریا کتابو حقيبه کې راځي چې مړ ارصاوري نور اعتراضونو ما په دې پاسولیکل ما طبيعت علا بسیته الارض و ما لها وجودن فی دنیا دا کتاب په مختص مکه نه پیرا شوې انو دې دې کتاب وجود په تمامی دنیا کې ما تا غوی ہوئے. ما تعقای را دا تا وې ما چا چې حواله ذکر کړی دا غته ما ته واخې کتاب راقبرا ته واخې ا په ایمانه دروغ وې دي هغه نار ورته دې کتاب الاقبہ کتاب حوالہ ورته دې کتاب الاقبہ واخې و دا ما پوښته تر دې نین بیا بېمنه نو ما پی دې کلیو کیو مالا وجودن فی دنیا دی وجود په دنیا کې نشته ما هغه تاسو ته څنګه وای ما پاتمې زده حافظ ابن حجر تعلیب وتعظیم کې د عاقبېد مصنف عبدالحق شبلی دی دا ترجمه کې حافظ ریکلی وی چې د دې کتابونو په څلورو مې زده کی ټولو سودې ده یو جنه دې کتابو جوذ مت څلو مې سره دایکې ټولینو ښه څه دي نو به دا غوښتل نقل کیاو تاسو مې بیمه درو وایي کله کله دا شوي طالب کتابو ګوري د مفتدی جواب ور شغنی و ایره دلیله غیمشته دا موږ سوال نشته و ایره دواړه طرفه مليان دي داول فد ته هرغه د زعیف دی وایي موږ سلی شوې له ترمنځ ده یعنی حقه حق نشويره باطل ته باطل منه دا دا داړه ترڅو ایمولینشته او چې قابل سره یې نوغه حق حق وای نو منافق دا مرز زوف نه راغلې عمل را نقصان ز عزیز نقصان ما ویلو یا زاو کې نقصان هیڅ منافق دا دده حافظه کمزوري و نو کوم دلیل کې دا وری درو څنګه یې شرې زلا دواره طرف ته ویمول او که قابل سره نوغه حق حق وای باطل ته باطل وای نو منافق ته مرز زوف نه راغلې درې عمل نقصان را دی د نقصان ما ویو چا زاو ته نقصان دا منافق ته د ده حافظه کمزور و نو کم دلیل کې دا وری نو غیر شي نقصان <سنسو> راغې په دې کیس خارته دلی ظلم یو طالب اعتراضونه لیکلو ماته پیښو اته دا تیراس کې دا کې دا کې انو ما په د پاسه لیکل د جواب یو کتاب شه هغه کړی دا کتابو میل بساي ماته چاګری میل بساي هغه ما سرهشته مې ته ته وورین نو سره کوم ځوبلې کم سره جواب ما لیکلې او هغه زمانہ کې ارباسایر به ما سبقا خو خبر میزه کول ما تایر دی. ایر کړی دي زه یې کشته مې اړه کتاب دي چرواغه سمای وګوره په داوېشته به ګیټول یو بونه لا سب بنگړی وا چې لګی جنې کوي چې یې نه ګړای اپا سربسینه پاونده کې پړکه دانوې ته زعالم خلک به مانه تاسو کې زو خلکو ته روش ایجاد کړم چې زو ځان څخه کم ځان خپو ها داده جوابون کلشم نه اقیق نیسته پرده چه چای از که چای لزرور که پرده چه لغنی ارام که بستره بازند لیلوی خورجین جور که در نوعی چه زمان علم نه خود زمان کتاب ده چه ما سر کتاب بی دارنگی د دا مجایت سره چه توره ای اچه توره نیه و میدان در جایت تلرش امر بشی کنه نو مجاهد فن کوي خستګ کاری په او عالم خستګ کاری په کتاب نو چې کم د درد خېس سیدونو غي پر خدا او چې کم د درد شرم سيزونو نه غي واقستید عالم چې کلکوي هر کار کولی شي دیو جنان بي عليه صلوات والسلام امر کړو چې په خپې بليګر دي کله کله او نبی عليه السلام ومند والا چه زکل دا علمس پینا پاونده دا دا دوو بنده دا چه گوتا والین رو عمی بی دو دان لدر لحیم شایم جور کرده ده وی جی ماور سر رسم کار کرده ما استجل کده وی شی براقی ما با درائی غول اولا وی شی دیده ندلم وی مای چه دو خوزانه دست کرده ما, ما, دس ما درائی طول اکلا وی اراغی ادری در درائی خنوا لالکورسا ما ماور تا نکتل گیو استاد بیا استاد را غه انت دره په غړی دي جره مانو غړول بیا ل ویدار ل زلون را غه ما که ستا زی په شوم شوم غړول زتا دی دیو پانی په بل اخلي ینه په یاد کی په ولادی چرتا غسي شيغا دور درون بوجه دیو دیامي په بل ويندي دیو دره په بل غړی حديث کرا دي نه عائشه نه ته پوشوم ملمنینه کنه بي له سکل رکانم هم نه ته اخلي حضرت قادم زغل <سؤال> زانو پچای کار نو کو غزان ته بسره غړول زند کټ راخل زند پېدار غستل کوو کېو بولو چې دو وخت نرم نازک عادت کې نوغه دنیا کې کار کولی شي هغه زیات ته بهتری کې هغه حق و لیکي ها کاغله ایلو نیټه سور کې لکد کوټه سټوم ټوم ټوم تفصیل دا چې ځانې کله کړی چې اوریسه پیړدل کی چې دا غلا سوت شي ته کو غنجي چاغه وو شي چې کانه پتا ولي چې ته د دیوال غوندي دیوال نه کانه ته به جوړي چې چا کړي نشي نو وکیوږي د دازي تکلکه او نړی اسلام صحابه دا څکلکړي زکه غیباندې د ایران سفر اثرونو کو دروم سخت په سفر اثرونو کو عربي پېمال کړه اجامي دل کړه او دې است تکلیفه غیتون نن سبا موږ نرم نازک تي ده بل د نقصان هله ب نقصان نه بل د ظلمت نه ظلمت تیارته ده دازته پلاکي ان بي اسلام صحابه دا څرګلکتل زکا غیبان دي د ایران سفر اثرونو کو دروم سختو په سفرونو اثرونو کو عربي پېمال کړه دل کړه او دې هیڅ تکلیف غې او نن سبا موږ ډېر نرم نازک تي ده بل د نقصان نه اله منو باندې بل د ظلمت نه ظلمت تیارته وای د دوه طرفه نو دلایل منافقو قتل نو په دې اشتباره چیرې کم یوته سيږي دا کده سقټ نو ټنګول لو کڅوټای نه و ټوټنګو در مبتده دلیل که کم حدیث ده دیر و واد کم زوری او دابل بل حدیث چیده دیر واد سکه گی در صره تنگول نو دارنجه در دا دا مطبع ده سنت کتاب چیده نو آقا صفا خی کتاب خی او مبتده خبره کوي صفه نه نخی وی کتابو کراو دیلی نو دس آقا دبان ظلمت راقلے گه نو دیو جن دیمان آفشک شا. از پاب ده مرض ده ذره ده سلور دی فی قلوب این مرضون د ده زرون که مرض را غلی د ده ده سلور و یو فساد ده د ذره که نیت سهی نده درم کمزور ده علمی پور نشته درم نقصان پورا دلائل ارتنی معلوم سلورم ظلمت پده اشتبار آغلی ده فضاده هم اللہ هماردن رست رد ده مرض ذیتیه بما کان یوک ذیبون کانوس استمرال را دی ا یک ذیبون کی ذب صفات تقولم نه و ذ فعلم ده ده ده ده دی زکه امر کی دا غی اقوالم ذکر شو دا غی افالم ذکر شو له جن مفسرین ذیبون دو معنی کین یو معنی د قول سره لگی په سبب دا غی چې و درو وونکی دا صفات تقول ش او چې صفات ته فعل کین په سبب دا غو د روح به کول په غې به یو څه په روح به بل سي یو ځبون را د واړو سره ولګو دا انګي خدعوني د واړو سره ولګو زکه کلمه اناکم زبد واړو کوم چې مطلب سره پوشي فساد رانی ته وي اشتباه غړوتیا ته وي